el programa fent una crida urgent per un animal abandonat que necessita trobar una família. Si voleu conèixer la seva història i adoptar-lo, en dos minuts podreu fer-ho. Amb la presidenta de l’SPAM, la Sílvia Serra, descobrirem com han passat les vacances els més de 600 animals abandonats que viuen en els refugis de l'SPAM. Us parlarem de les seduccions, dels nouvinguts i de les desenes de cadellades que, malauradament, han arribat als nostres centres. A la segona part del programa, el nostre veterinari ens parlarà de les malalties que afecten els cadells de gos, com ara el parvovirus. Ell ens explicarà com detectar-la i com fer-li front. I tancarem el programa parlant de vincles, el projecte social de l'espam en què els animals abandonats ajuden les persones que més se'n necessiten. Comencem! on s'obrim la secció de les adopcions per promoure entre els nostres oients l'animal del qual us parlarem ara mateix. Per això connectem amb la nostra companya, la Joli, que es troba ara mateix en un dels centres d'animals de companyia que hi ha a Mataró. Eh, benvinguda, Joli. No sé si la teniu. Hola, com està Joli? Tot va bé? Molt bé, molt bé. molt bé. ha moltíssima calor, però bé. Molt bé, perfecte. Doncs ara mateix estàs allà rodejada de gossets o t'has anat una miqueta més lluny d'ells, diguéssim, per parlar? M he apartat una mica. El que que estic aprofitant que he estat, ara malament estic, que fet, al costat del, dels patis, eh? O sigui, que si de... Si de sobte comença a ah. és que bueno, ha passat alguna cosa. Ah, Però bueno, si no, potser tu ara, a, que estan tot que no. dormint, tots és l'hora ara de la, la caïna, estan tots allà... I, bueno, estan no, descansant. Molt bé, molt bé. Doncs aprofitem aquest moment de descans que tenen eh, amb la calor eh, els gossets i, i els gatets per parlar avui amb tu d'un gos o d'una gossa, no sé, eh, que hauríem de promocionar, eh, hauríem de fer una crida perquè sembla doncs, que correria pressa no, la seva adopció, Joli? Sí, sí. A veure, desgraciadament hi ha molts, no?, que ho necessitarien amb bastanta urgència. Mm. Però, bueno, vull fer un d'ells que, en principi, sembla que no tingui absolutament res, perquè és molt jove, no arriba als dos anys, és mitjana, és la raça, és molt maco, però el que passa és que té un caràcter una miqueta especial. Mm. És el Rasti. Bueno, Rasti era Beethoven. Rasti, ara Beethoven. Què, què vol dir, això? Que l'heu canviat el nom? Eh, vol dir que, que tenia propietaris, que sí. li deia Beethoven, però quan nosaltres vam entrar, com va entrar en un estat lamentable, realment tot ple de rastes, d'un pel molt mal cuidat, li van posar el nom de rastri. Ah I després, bueno, quan va venir el propietari, ens va dir que li deia Beethoven i llavors li van canviar el nom a Beethoven. Molt bé, molt bé. Suposo que per la pel·lícula... No no, o sigui, que, quina, quina raça és, llavors? És un gos d'aigües, un gos, un gos espanyol. Mm, llavors, són gosos preciosos, aquests, aquests. tenen un caràcter molt especial, com els canitges. Tenen un caràcter molt tipus gat, per dir-ho d'alguna manera. Mm. són gossos molt, molt delicats que els has de tractar amb, una, o sigui, amb moltes bones maneres no? mm. llavors aquest gos com, bueno, el, no el van tractar bé realment quan era petit, se li nota va venir això, el que et comento el cabell supermalament, o sigui molt, molt mal cuidat, mm. tenia molta por a les corretxes i als collars mm. suposo que d'algun altre home que va tenir el pobre gos Vaja, no? llavors, nosaltres l'hem reconduït o sigui, ja se li pot posar el collar, la corretxa és molt simpàtic L'única cosa que t'anava a o sigui, al principi és una, com, una miqueta com? desconfiat. Se, se, se ah, és que se t'havia anat una mica la veu. És una mica ah, desconfiat, va, sí. dius, eh? El què, perdona? Dic, és una miqueta desconfiat, al començament. Sí. Però... sí, al principi mm. sí, però perquè ha patit, o sigui, com, com la gent li ha fet mal, mm. t'acostes, dius, a veure, a veure aquest d'aquí, de quin pel ve, de on rotllo o ve malament, no? Clar. I aleshores, en un principi, espera, a veure, que tal... I un cop tu mostres el gos, que no passa absolutament re que no li faràs mal ni re, és un gos molt, molt, molt carinyós. O sigui, és que és una canya. Clar, jo el tinc al per tot el dia i està superpendent de mi, no s'escapa, no marxa. És un Et bon vas saludar, gore. però una mm. fusió que realment dius... Mm. Però I... que d'entra, de l'hora densenyar lo un possible adoptant, Clar. si tu jo ja li dius, has una miqueta en compte... Clar, l'hi si expliques al no no començament. I escolta, Jordi, recorda'ns una mica als uh, que no, ara no tenim, diguéssim, en ment, com jo, eh? uh, un gos d'aigües com és? És blanc amb el cabell arrissat. Eh, o sigui, seria com una mena de canitxe? Exacte, una mica més Una mica més La mica cóquer, més o menys, mm -hmm. però blanca amb el cabell allarissat. L'avantatge que tenen aquests gos és que no deixaran a pèl. Aquest, no és... aquest no és... Aquest no és un... el gos que, em penso, es va comprar l'Obama, el president d'Estats Units, que va sortir a tots els periòdics que s'havia comprat un gos d'aigües? Em penso que sí. Em penso que sí, em penso que no m'equivoco. Però aquest és l'espanyol, eh? Aquest... Ah, no és... hi ha diferents... Eh, no sé si a l'Obama es va comprar algun tipus canitxa d'aquests gegants que diem nosaltres, és que a mi però sona que el gos d'aigues espanyol no és només blanc, eh, Joli? també n'hi han de, de gris, sembla que n'hi de marrons... Són els gossos que es camuflen amb les, amb les ovelles. Ah. Són gossos de pastó. Com aquí sí, sí, tenim tot, el gos d'atura, aquest és més tipus. El sí que és blanc blanc. Aquest és blanc, però oh. n'hi ha de diferents colors, depèn de, del, del ramat que pugui depèn de la zona d'Espanya, quin tipus mm -hmm. de, de, de xai tinguin. Clar es confonen dins de, de, del ramat. No. Suposo que abans es devien protegir els llops, suposo jo. Bueno, Sílvia, te diem la benvinguda. Ah, sí, jo ja he vecut, eh. La Sílvia Serra que ens acompanya cada setmana, que és presidenta de la Protectora i Tertuliana i Tertuliana, tertuliana. cada setmana. Doncs, tu el coneixes al Beethoven Alias Rasti? Silvia? Sí, aquest gos com ha arribat era bastant, així, com us podria dir jo, esquerd, antipati, eh, que No et que ja veis. mica bé. autista, sí. Com diu la Ioli una mica especial. No, no, no és que no que bé, no, però no, no, no és un caràcter d'aquells efusius. Clar, no. Ara sembla ser que ha canviat molt, però diria jo li que està calpiler, oi? al eh, el tinc, no, el, cal... el, bueno, el pati meu l'he pujat aquí. Ah, però estava calpiler ara. durant bastant de temps, va estar. No, no era el peluca. Ah, em penso... Ah, que igual. <ríe> És que, clar, em no tenien que quants animals teniu ara Quants gossos teniu ara mateix, Sílvia? Quants gossos d'aigua? Gossos d'aigua, això, Gossos d'aigua, o un... El que dius tu, Sílvia, era el peluca, que era igual. Sí. Em penso igual. Em em pensava pensava que hi fumó la gamba, i no? Sí, no? que sí que estava... Aleshores, Ioli, estem parlant d'un gos d'aigues o un gos d'aigues espanyol? El... Hòstia, ara m'has matat. Ah, ara, ara a, veure, a veure, clar, aquí ens hem de fer un màster en el, el, el, el que està amb l'estrellita... <ríe> la Jolie ja comença a fer referències de. Jo diria, jo diria que és un tipus o gos d'aigua li donem la benvinguda Espanyol. també a, a en Marcelo hi ha un altre problema és que la Jolie té el gran costum de quan hi ha un gos així molt mal pentinat és que me li talla els cabells a las horas es difícil, es una mica difícil la de las pistas. Ya, no, este perro cuando él <ríe> realmente vino vino, bueno, que era un nudo, era realmente cuando le quitamos el pelo era todo nudos, la piel estaba muy inflamada. El perro le ha pasado muy mal porque bueno, cada vez que le tenemos que hacer algo realmente hay que, hay que esforzarlo. Uh -huh. eh, que el contacto con la gente tiene mucho miedo, sabes como decía yo, ¿no? Que cada vez que se han acercado a él es para hacerle daño. Entonces hasta hasta que te gana su confianza y Y lleva, lleva tiempo, lleva I tot lleva temps. I un cop que t'has guanyat la confiança, com diu la Jolie, doncs és un gos perfecte sí, per viure en una casa, eh? Sí, és un bon perro. I eh? bon bueno, és com un caniche més, grande. Més Sí, és que, un caniche però, grande, no, más, però més... Però com que suposo que li han el, el cabell, cabell no claro, saps, no claro. saps si serà... Tiene el cuerpo, diria, d'un bretón más que d'un cocker... Mare Déu, grande. estem barrejant una de les al final. No, no, no, no. Me refiero a su, su, su estructura ósea, el tamaño y el... El dia que li torni a bé, el pel. Exactament. Ja sé que, ja que perres jo li, eh, però jo, eh, jo ahora... l'associo més un tipus de gos d'aigues espanyol, només tipus d'aigues rissat. Sí, sí, sí. sí exactament. I sí. ara estava pelado al costat perquè havia tenut una dermatitis. I, mm. bueno, és un perro... Mmm... És un perro muy, muy bonito, lo que pasa que ahora está bastante... Clar, l'estàlaga protectora. Tiene mal mm. claro. Bueno, doncs, Ioli, uh, moltes gràcies. Uh, on, on has dit que es troba, finalment, en uh, <coughs> quin dels refugis el teniu? Joli. Al, al, al carrer Galícia. Em confonia amb l'altre que tenia blanc. Sí, sí Joli. Sí. Mira, tu la buscas a la, la Joli i ahí estarà... Sí. El que Beethoven. passa que últimament pugem i baixem molt els gossos, també. Vull dir que avui està al carrer Galícia, la setmana que ve està Calapí. Millor que mirin la web abans. L'ideal, Sílvia, exacte, és que si alguns estan interessat a la web surt com Rusty, no, Joli? Sí, sí. sí R-A, sí. eh, no R-U, com en anglès. Ah, rasta de rasta, molt bé. De rasta de no d'oxidado. No exacte, molt bé. Doncs llavors, a, a això, que la gent entri a 3 www.protectora.org i allà, doncs, que busqui dintre dels gossos, han allistat els mascles, que, si, que un que es digui rasti, i veurà i es podrien formar en quin refugi està en aquell moment i ja està, no? Exacte, de fàcil. exacte, sí, sí. I millor, si veien el, el, el, el refugi on està el gos, ja li presentarem, ja li direm com tocarlo lo com no, per coneix el caràcter real perfecte, perfecte. No doncs, i tant, i tant doncs gràcies Joli, moltes gràcies per aquestes dades i a veure, creuem dit a veure si comencem la temporada amb una adopció i amb aquesta adopció d'en Ràsting a veure, tant a veure, de bo tant de bo, vinga, vinga adeu, sí, adeu és que hi ha tants animals, és normal que us despisteu eh? jo, no, jo, no, jo em faig creus a com podeu recordar-vos a tots els noms sí, però és que aquest, jo crec que l'havia baixat a Calpilé per mm. això, eh? Perquè és que hem hagut, mira, aquest estiu, si parlem d'aquest estiu que hem passat, hi han hagut tants canvis. Ens has d'explicar, Sílvia, ens has de posar al dia, perquè els oients tenen moltes ganes de saber com està ara mateix a Protectora de Mataró i pues als seus movent, tres centres. movem molt els gossos cap aquí, cap allà, <ríe> cap a allà es tornem a pujar. Eh, hem, hem desplaçat mòduls que teníem d'aquells prefabricats a despatxos. Per exemple, aquest gos el havia vist eh, on tenia el despatx abans la Ioli, després l'hem canviat a la Ioli com dos o tres vegades i la veritat és que jo ja he perdut una miqueta al nord. <ríe> Bé, en tot cas, l'estiu Però... ha sigut mogudet, no podem dir que ha sigut tranquil. L'estiu ha estat mogudet i la Tardor 2 presents continua més. estant molt molt moguteta, sí, I esperarem que l'any que ve, a veure, a veure què tal entra. Però... Ah, com com que, ens podries, que, que ens podries avançar una miqueta d'aquest estiu jo fer el resum? Hi ha hagut moltes entrades, mol, molts nouvinguts, uh, moltes adopcions, sí, ha, esperem, hi ha, també. Hi ha hagut una bona... un bon flux d'entrades, desgraciadament, molta, molta entrada del carrer, com cada any, eh, les entrades de cadells continuen repetint-se, especialment de gats. Aquest any també estan molt, molt forts amb cadells d'agost. I, I bé, al principis de juliol l'adopció la, estava amb un índex bastant baix, mm. però sortosament eh, aquest agost està sent molt bo amb adopcions. Ha sigut un, un bon mes. Sí, sí, aquest últim agost que hem passat, mm -hmm. eh, que acabem de passar, ha eh, estat molt i molt bo. Mm -hmm. o sigui, això, I ara... això això està bé, perquè normalment els agostos... Com sí, es normalment Plorar, a, a, agost? a finals d'agost la cosa s'anima. Sí. I aquest any ha estat ja a doncs, primers d'agost que, que mm. vam veure que la gent... No sé si és que potser la crisi no ha marxat tant de vacances, mm. o si sigui, s'han ser... quedat més aquí, i ha hagut molta afluència de visitants. I bé, i ara la dinàmica d'aquest inici de setembre doncs, porta la mateixa... Porta la mateixa doncs, eh, ah, sí, esbazida que, amb... que la bosca passat. Perfecte. A veure, llavors, cadallades, això sí que... Cadallades, podíem, punt negre de l'estiu, i sí que podem dir les cadallades que n'entrenen, És el han punt entrat, negre de l'estiu, no? no, és el punt negre de totes les èpoques, sempre que tenim aquests fluxes tan, tan alts. I és que no paren d'arribar, Sílvia, en parlem no. a partir de març. Continuem de gats, parlant l'abril. El sí. Especialment els cadells de gats. Clar. Parlem de cara al bon temps, uh, s'agreu ja molt la situació en el pic de l'estiu, sobretot perquè hi ha encadallets que no s'han donat amb adopció i s'han uh -huh. fet ja grans i es van anant encara els més petitons. Clar, clar, clar. Uh, aquest any ha uh, coincidit també amb molta entrada de cadells d'agost. I bé, i és el moment uh, on necessitem més ajut que mai, especialment del voluntariat i del voluntariat que se'ns dedica a fer de mainaderes, dels més menuts, els que tenen que criar-se en biberon, perquè encara que molta gent no, no s'ho imagina, abandonen molts cadells que han o sigut substrets de la mare, quan encara haurien d'estar mamant de la mare. Però per què ho fan, això? Per no què, què penses que ho fan? Uh, suposo que perquè, perquè, perquè pensen que és millor directament... Bueno, perquè els molesten els cadells. Bueno, yo creo que és perquè en los gatos, la, en un comportament normal de la madre gata és huir quan digamos, se salva o, o muere. Ja, però són els casos com, que com, com? són gatets que d'ells trobats al carrer, de gats. Ja, però molta gent es que a lo mejor escucha a los gatos, sí. eh, los coge, no le da tiempo que la madre haga el traslado, o si la madre se ve que hay gente, un peligro, huye, deja a los gatos. Ah, vols dir que la gent veu Entonces, els gatets pensant que no hi ha la mare? Exactamente. Yo, no, yo creo que la mayoría de los casos son esos. A lo mejor los han parido en un sitio, los gatos los trasladan, pero si sí, son cuatro o cinco cachorros, y hacer todo un traslado es complicado, también para la gata, ¿no?, hasta que encuentra sí. un sitio seguro, entonces yo creo que muchas veces la gente mm -hmm. se mete... Es cadallets de gata, la sí. mayoría entran a... a oh, claro, y quizá la mateixa gata hace un traslado y a algún le queda para allá petjado, ¿no?, también. Uh, seguramente no, no, no creo que me equivoque, pero yo no, no creo que exista una gata que, que abandone sus cachorros recién nacidos, excepto que sea una razón de fuerza mayor que la estén echando la gata o que haya una situación de peligro. Pero uh -huh. por naturaleza, un animal no abandona nunca su cría. Y, y Marcelo, ¿por qué también ha habido este año una entrada importante de cada año Si normalmente durante el estío en parlen de gata. Bueno, yo no creo que haya... Creo que aquí no hay un efecto de la naturaleza. Simplemente hay un efecto de marketing que la, la spam se ha vuelto más conocida y a lo mejor que és un punt más de encuentro de la gente donde los llevan. perros, obviamente, los cachorros, un cachorro de, de dos o tres semanas no viene caminant a la protectora. Alguien viene y lo deja en la caja enfrente, porque saben que tendrán un final, eh, un final digno. ¿no? Sí, un final... Sí. Penseu que també Entonces... nosaltres donem servei als 31 ajuntaments i normalment la, la, la norma generada és que la policia ens avisa quan hi no abandonament. I penso que no posen les, els impediments que s'haurien de posar ni, ni tenen el control que s'hauria de tenir estricte per part de particulars que, que vulguin doncs, abandonar els seus cadells doncs, directament a la policia local. I crec que, evidentment, doncs, la majoria d'animals que pers les persones porten a la policia local són propis, són d'ells mateixos. Són d'ells mateixos. Pues que la policia et diem, ens han deixat una caixa amb cadells, que una caixa amb cadells... De... No, no tenim, tampoc tenim la màquina de, mm. de la verdad que els hi podien passar en la persona que sí. ha la caixa i això ens ho fan nosaltres, també. Mm. Llavors, hi ha encara la picaresca aquesta que, pues, que molta gent practica, no tenen encara doncs, el sentit de la responsabilitat Uh, prou desenvolupat i, i van enganyant. Van enganyant i d'aquesta manera doncs, oh, van sí, omplint oh, els centres d'acollida. Sí que Prefereixen... la seva responsabilitat, però molta gent bueno, no la és responsable la, per unes coses passa... i per les altres se la passa pel forro. Se la passa això... pel forro i la clar. passen a, doncs, a l'Ajuntament, que és qui s'ha de fer càrrec d'aquest problema. En lloc d'esterilitzar, doncs, els és molt fàcil avui dia doncs, deixar els cadells a tot arreu, a qualsevol lloc. Eh? A qualsevol lloc. Aleshores, ens no, trobem que doncs, aquestes èpoques proliferen els cadells per tot arreu, proliferen que era l'acumulació d'animals. Uh, és... Els mesos de bon temps uh, coincideixen en que hi ha una davallada d'adopcions. Podem donar gràcies que aquest passat agost ha estat bé, que seguim, comencem al setembre doncs amb bona, amb bona dinàmica i, com us deia abans, sort de cases d'acollida i de mainaderes que ens han donat un gran suport, sobretot amb el que amb el que es eh, refereixen els cadallets més petitons. Si no les tinguéssim, o tinguéssim a, a ells, a aquestes cases, molts d'aquests cadells estaríem obligats a eutanasiar-los, no podrien sobreviure i no tirarien endavant. Per tant, és important des d'aquí fer una crida... Eh? Ah, a, Perquè... a veure, des d'aquí és molt important agraïls-hi, agraïls-hi públicament i amb nom de, de, de tota la protectora d'animals de Mataró, tota la feina que estan fent altruistament, tota la paciència que tenen, perquè és una tasca molt feixuga, és una tasca... Ara, ara en parlarem diria, I bé, animar, doncs, que, que altres persones, doncs, Uh, ens ajudin i formin part d'aquest doncs, gran equip que, que és el, volant, el voluntari de cases d'acollida i mainaderes. Disculpar-me també públicament si alguna vegada s'ha sentit perquè també hi ha hagut casos de que potser uh, hi ha persones que, se, que senten que potser els hauríem de valorar més, no?, però que tinguin en compte que ja s'he acabat de nos escudem sempre amb aquesta excusa de que, eh, sobretot el centre d'acollida del carrer Galícia viu una un llaut, una llaut de feina, de, de important, important, mm. que és molt, és molt dura la feina i a vegades. Eh, prestem, intentem prestar molta atenció als animals i potser a vegades els visitants, els que més potser hauríem de tenir ja moments que no no assolim, doncs, el nivell que hauríem de tenir. Uh, bé, des d'aquí podem des aquí, dir a la gent que si alguna veritat, vegada... que els hi estem mm. molt agraïts i per que, mm -hmm. que esperarem millorar no? esperem millorar perquè fer... cada vegada en siguem més i bé, uh, si tinguéssim l'experiència d'una mainadera uh, ens podria transmetre donc aquest sentiment que tenen ells i el perquè ho fan. Per, clar, les, clar, per això hem volgut connectar avui parlant de les mainaderes hem volgut parlar avui amb l'Anna Boixader uh -huh. que la coneixes a uh, prouvé Sílvia l'Anna pel, pels nostres oients perquè no, no la coneixen és una, és una voluntària eh, perquè no deixa de ser una figura d'un voluntari però és una voluntària com aquestes que ara en deia la, la Sílvia és una voluntària especialitzada doncs han acollir aquests animalons com parlava també amb Marcello que acaben d'arribar que molts tant, a vegades amb el, amb el cordó umbilical, a vegades us arriben aquests animalons a la protectora, i ara ens ha Marcelo per què no, no poden estar allà, diguéssim, cada dia vivint el ritme frenètic d'una protectora i més de la protectora de Mataró, i per, per això és tan important que algú, doncs, es faci càrrec durant les primeres setmanes d'aquests cadells. I l'Anna, l'Anna és una d'aquestes mainaderes, que sí. també és casa d'acollida per gossos adults. És adoptant, és padrina... És de tot, és, és de tot. Però avui la tractarem des del punt de vista de mainadera, eh? perquè així doncs, els oients es, es, es sensibilitzin. Uh, amb, amb aquesta figura, no?, d'aquest tipus de voluntariat. Li donem la benvinguda, Anna. Estem parlant de tu sense dir-te hola. Que com bé. estàs? Hola, hola. Uh, vas escoltant el teu nom i quan intervinc jo. Sí, però bueno. Anna, uh, sí, ara mateix uh, tens algun, algun animaló a casa? Sí. sí. Sí. una altra camada de tres. Tens una tres, camada de tres. tres gossets? Sí. De l'espam, eh?, de la protectora. Sí, sí, sí, sí de l'espam. I quina, quina de tenen ara mateix? Quin temps tenen? Doncs les fitxes són nascuts als sis, eh, uns dos mesets. Uns dos mesets. I sabem quina raça són, més o menys? O... Mm, o són seran patiners? de raça gran, perquè ja, vist, vist com estan, mm. seran grossets. Seran grossets. Sí. Molt bé. Anna, uh, bueno. per, per què t'has decidit a ser mainadera. Ja fa molt de temps eh, que, que ho ets, però per què et, et vas decidir en el seu moment? Bé, bueno, jo volia ser voluntària, volia fer coses aquí a la protectora i ajudar. Bueno, L'únic impediment que tenia era la distància. Jo sóc de Sabadell i llavors, clar, venir... Bueno, em suposava una mica de mal rollo i per, per combinar-m'ho i tot. Clar. Llavors, a l'assabentar-me que hi havia aquesta figura, vaig dir aquesta és la meva, perquè jo puc ajudar tant a l'espai... En la distància. Cantó, exacte, sí. i a la distància. I llavors, no he de venir cada dia, sinó, bueno, quan em truquen els serveis veterinaris, en aquest cas el Marcel o qui sigui, doncs porto cap allà els animalons i, bueno, me'ls torno a endur i és una cosa més puntual els d'haver d'anar a Mataró. Clar, no, no és uh, un voluntari com haver d'anar al cap de setmana a passejar, a passejar no? perquè potser un cap de setmana doncs, no et va bé, i en canvi com a casa d'acollida és, un, és una manera doncs, sí, més adequada potser per la gent que també a la distància vol col·laborar, oi? Exacte. Però clar, això deu implicar la gent, uh, imagino que és la primera cosa que, que es demana és clar, però potser ella té molt temps lliure i, i la gent que no té temps lliure com ho fa? Mm. Tu com ho tens? Com, com ho fas tu? Home, jo tens, tens... Mira, la meva mare, sense anar més lluny, sempre també m'ho diu. Ai, qui no té feina el gat pentina? No, no és això. Eh, jo tinc un negoci propi, tinc dos fills, però m'ho combino. He de dir que la família, la d'aquí a casa, també està molt, molt per la... Per, per, per, no, tots ajuden i estan molt implicats. Ah. O sigui, quan no ho fa, faig jo, recull. El nen recull, quan no és la nena, quan no és el meu marit. Ja que tens, tot... tens una bona xarxa d'ajut familiar, no?, també exacte, hmm. és que si no, no es podria fer eh? també ho he de dir, jo si, qui, si a casa hi haguéssim males cares, hi hagués mal no pots, perquè són cadells, llavors tossats, pipis, caques tot el que s'ho posa hmm. eh, llavors, però bueno es porta, tu et pots adequar, sempre hi ha un trosset per adequar per les nits, per exemple, quan els vulguis tenir una mica controlats i quan no durant el dia, doncs aquí amb la família. Quan uh -huh. estem tots a casa, doncs ells un mes Ja en tinc dos, doncs tres, cinc... <ríe> Ma, caram, caram, caram, mare meva I, I llavors, o sigui, què suposa així ràpidament per una persona que ara diu uh, Vull ser mainader o vull ser mainadera Què suposaria? Imagina't ara mateix doncs, que tenim animalons de l'edat Potser això, um, Anna, potser ens ho podria explicar millor Marcelo, eh? no ho sé uh, Cadallets realment petitons mm -hmm. jo... Bueno, mira, jo crec que... Hola, Anna, què tal? Hola, hola Eh, un poco la idea que tenemos que pensar cuando tenemos cachorros eh, recién nacidos o cachorros de un mes, tenemos que pensar como si nos trasladáramos un poco a, a lo que es un niño o un bebé, ¿no? pensar un poco la idea de concepto de maternidad, un concepto de un sitio limpio, tranquilo, eh, un sitio armónico, cosas que no, son, no encontramos en las perreras. Porque en la perrera Y tal, tal como nos lo explica la Silvia, se alluña una mica de una maternidad. Exactamente, exactamente. eso es un poco lo que lo que buscamos con la, con la mainadera. Una persona que puede estar, en este caso, en el caso de Ana, es un trabajo en equipo que hace su familia, estar pendiente de los cachorros, si están bien, si comen, si están decaídos. Y realmente es un trabajo muy importante porque a lo mejor son cuatro o cinco personas que pueden estar pendiente de, de dos, tres o cuatro cachorros y, rápidamente se dan cuenta este cachorro está más apático este no come este está más tirado y bueno Ana realmente es, es más que autosuficiente ella me dice yo no lo vi ya está fui a mi veterinario realmente es siempre me consulta y es es una vainadera que a mí me da muchísima confianza porque ya tiene conocimiento ¿no? y lleva mucho lleva tiempo i esto uno, uno aprende a darse cuenta quan hay, sobre todo tenemos algunas enfermedades que se repiten Clar. entonces ya Ana ha vuelto a lo mejor experta en algunas enfermedades mm -hmm. Pen sí, pens gracias. Penseu que ara, jo com parlo, que tampoc la gent s'espanti del centre d'acollida, més que res és un centre d'acollida que entren molts animals cada dia però per molt que tinguessis un centre d'acollida o gossera Uh, idíl·lica, és igual. Um, que s'obressin espais, que s'obressin gàbies. Els cadells no han d'estar mai en, en un centre d'acollida. Els cadells d'ells uh, han, han d'estar en famílies, si és que volem donar-los el dia de demà amb adopció. El seu millor lloc són les famílies d'acollida, famílies mainadera. Sí, A part del de tema trabajo, sanitari i el tema tològic que l'hem parlat molt. Los sociabilizan i lo, los, los tiran adelante. Yo creo que hay que compararlo como si fuera un sitio de, con el de urgencias humanas. ¿no? En urgencias sí. urgencia humanas tu deixes aquí con un niño i ràpidament te s'acàn par a un altre lloc. Bueno, aquí és igual. Però imagineu-vos els que esteu encants en una gàbia. <síric> una gàbia freda, una gàbia aïllats. O imagineu-vos, no els ho, heu, no heu vist mai amb una botiga, amb un aparador. És veritat que fa molta pena això. Sí, pues imagine, sí. Imagineu-vos una gàbia preciosa, molt neta, polida, desinfectada i uns cadells sols, sols allà. Uns gossets doncs, que veuen la gent passar a l'altre costat de, de les reixes, el netejador. És que no és el mateix. Aquests cadells no creixerien sants eh, emocionalment o sí, atològicament. Jo crec que un bon exemple quan... era el Toncho. ¿Te acuerdas del canitxa aquell? El canitxa aquel, de la eh, poteta, sí. Que possiblement era d'un criadero i quan algú s'acercava tenia miedo, el perro s'orinava no. encima del miedo. Mm. Por, mm. por, por falta de contacto ¿no? o sea, el con mejor contacto se aprende teniendo contacto así es como los cachorros aprenden a no tener miedo a la gente claro, porque si no es un, un animal el mateix, com diu el Marcel, el mateix que un nen petit es, mm, és, que amb un exactament necessiten... si és que els volem introduir en famílies humanes ara, si són cadells que han de ser salvatges, doncs, evidentment. Els mateixos de es desenvolupen però, com els llops petits, no? Però en moment però ser... entren en un centre d'acollida, al seu futur... Són animals de companyia i com a tals han de començar a acostumar-se a conviure amb, amb famílies humanes. Mm -hmm. uh, I també, a veure, vull dir doncs, que la, la feina que fa l'Anna i totes les cases d'acollida i mainaderes, perquè l'Anna també ha fet de casa d'acollida, la casa d'acollida es diferencia de les mainaderes en què agafen gossos o gats adults que estan malaltons o que acabats mm. operar i fan la recuperació a casa. Aquesta tasca és que no té preu. És mm. que no, no, no té preu, perquè estan treballant les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any eh, i és com tal com diu ella, s'ha de compartir, han de sacrificar potser hores lliures d'ells per algú cosa doncs, que no els hi ha retribuït econòmicament. O sigui, ah, és que, per, per no té ho, preu. Per què ho fas, Anna? Perdó, ara anava a dir, perdona, econòmicament no. Però, bueno, jo és que no ho sé explicar-ho. No? Això sí que no m'ho sabré explicar perquè són sentiments i els sentiments, bueno, ja sabeu, costen molt, no?, d'explicar. A mi m'omple moltíssim. Jo, a veure, els cadallets són molt monos, donen, donen feina, per lo que dèiem, els pipis i les caques, però els malaltons, els que venen aquí malalts, o que, que, han passat, bueno, que estan molt apàtics, que necessiten sortir... Aquests, quan marxen de casa... Bé, bueno, jo ploro cada vegada que marxo un gos d'aquests de casa. Clar, que molta gent, Anna, deu, deu pensar també el mateix. Home, és que jo, com vols que sigui mainadera, si després em, em quedarem tots els cadallets a casa? I ha de costar molt també veure quan se l'enduen. Suposo que val més no pensar, estarà bé, no estarà bé. Jo el tenia així, jo el tenia allà. Ja. Hem... I si el tindran mal... Clar, hem això dir, la gent... Hem dir als nostres oients que qui vulgui es ser estanc... mainader ha de saber que hasta un tiempo, fins, fins que los cadellos son autosuficientes, y claro. en aquel momento, Marcelo, ah, se llevan no al centro. Creo que es gratificante ver que luego el cachorro ha hecho, es parte Mucho. del trabajo de una etapa, sí. ¿no? Tanto un cachorro como un adulto, luego que lo ve, está con su familia, y mira, el caso del Romeo, que esta mañana vino a castrarse con su familia, y, y realmente... Te... Ha sido adoptado en Romeo? Sí, el Romeo ha sido adoptado, y esta mañana vinieron... Y, y lo ves que el perro está súper involucrado con su nueva familia claro. y eso yo creo que cierra ya hasta decir bueno, ya está esto, ya cierra una etapa y es todo el trabajo. Eh, y bueno, y esa es la gratificación que tiene una mainadera o una casa de acogida, ¿no? Sí, es, sí, yo hice sí. mi trabajo y salió adelante gracias a mí. A esfuerzo. Esa es Joana, ¿eh? ¿no? Sí, sí, sí, es eso. Uh -huh. me, no no, no de buscar, o sea, que eso. I hem de dir, Anna, també que econòmicament la protectora es fa càrrec d'aquestes despeses, Clar, sí. que això no ho hem dit i tot. tot és important. Eh, dir de tot. Uh, i, I, bueno, tot el que necessita el cadell, o sigui, el menjar, bueno, tant si és cadell com si és adult, uh -huh. tu t'emportes d'allà totes les coses, però fins i tot uh, el detallet més lamenta. Uh, necessites el transportín. Uh, el necess... Però jo ja, ja d'allò, perquè ja al final em vaig comprar un transportín, dic, ja no vaig amunt i avall amb els de la protectora perquè, clar, també sóc conscient que necessiten allà... Que els recursos són limitats, clar. Clar, clar. I si a mi, a mi no, no em costa comprar un transportint. Ja el compro gran i així mentre tot, els petitons i els més grandets. I la protectora, doncs, s'estalvia... Però, bueno, Però això... Bé. És part, no? Clar, Això per és perquè cadascú. tu has volgut doncs, anar Exacte. amb aquesta ànima que tens així molt altruista a fer-ho, no? Però que en tot cas la persona que vulgués que sàpiga què se li proporcionen. Sí, tot, tot, tot. Molt bé. tot. I llavors An... et donen la teva hora puntual de veterinari, tu vas allà i aquella hora entra... Ara hi Anna, eh? Quins pintes! Anna, molt bé, eh? <ríe> <ríe> molt bé. No, és que és veritat, eh? Jo les coses com si de fet Home, em faig uns quants quilòmetres. Si no estigués contenta, tampoc no. no amb maneres. la gent d'allà, amb el tracte, tampoc ho faria. Mira, hi ha molt, molts oients nostres són del Vallès, eh? o sigui, que ens escolten a diferents punts del Vallès, o sigui, que es poden animar perfectament. I tant, perfectament. Doncs que sí. I els del Baix Llobregat també, eh? a Exacte. part del Maresme. Ens han d'animar per una cosa. La llista de mainaderes, i de, i de, jo penso que és curta. És, és, és curteta. Ara, per exemple, les èpoques de vacances, a la que fallem 4 o 5, perquè ens n'hem anat de vacances, la roda és molt més petita i ens podem arribar a cremar una mica. Mm. Clar, millor fer que... unes rotacions juntors més importants. Hem de Clar. treballar més amb aquest aspecte, Anna. Exacte. Però, bueno, tantes coses a fer ja que... Tantes, sí. Ja tants frans tantes... diversos. No, no, no. Ah, no. Dic, Però sí no que no... tens tota la raó. No. Sí, no ho dic per tu, sinó dir-los a la gent que com més som, doncs més la roda és més gran hi tenir més temps de descans entre Clar. una camada i una altra mm. o un malaltó i una altra. Clar. Ja, però Et estàs de... que nostra la comunicació, la d'atendre els bé, de poder agafar bé el telèfon, a vegades són moltes coses, són però, moltes però, coses... però des d'aquí per xefem la crida, Silvia, eh. Sí. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. bé, Ana, moltíssimes gràcies, eh? a vosaltres. Ana, en vinga ens veiem. Ens veiem. Adéu, adéu. Bé, un encant, eh? L'Anna les fam va estar contenta de, de tenim, tenir com l'Anna, que tenim uns tenim quants. Tenim molts col·laboradors preciosos, mm, mm. vull dir que mm. moltes gràcies a tots. Molt bé, Sílvia. Um, us sembla bé si fem una petita pausa i continuem en parlant amb el Marcelo amb més temes de cadells, mm -hmm. de la protectora i acabarem també parlant amb la Marta. Fem una petita pausa? Perfecte. Molt bé, fins ara. L'Espai Veterinari Bé, doncs nosaltres aquí continuem uh, peluts parlant de com han passat les vacances uh, a la protectora aquests animalons, aquests gossos i aquests gats hem parlat de les cadallades Sílvia, alguna cosa ens, uh, ens hem deixat per, per parlar abans de començar a parlar amb Marcelo uh, i, el, i el tema bé, veterinari final, final d'estiu uh, va estar dur llum un brot de d'un virus que vam tenir que, que vam ens espantar molt. D'un no, no virus amb, el, amb els gossos? si sí, el Marcelo, millor que us expliqui, amb els cadellets, mm. parlant de cadells, doncs quan a sobre entra algun, algun virus i s'ho van passant encara pateixes més. Clar. Ha estat bastant dur, però bueno de a moment veure. controlat. El Marcel us ho explicarà sí, millor. Sí, sí, sí, anem a parlar amb ell d'aquest tema que em penso que parlem de, del parvovirus, oi? La parvovirosi, també es, es diu. Parvovirosi, el uh -huh. parovirus... Eh, bueno, es una enfermedad intestinal, es bastante freqüente uh -huh. Lo que ha pasado es que, bueno, como tenemos esta afluencia permanente de perros, cachorros, adultos, todo el tiempo, eh, yo... Mm, Hemos luego hecho un poco una, un estudio retrospectivo a ver qué había pasado y suponemos que han entrado dos o tres casos a la vez. Entonces esto ha hecho que tengamos dos o tres brotes diferentes ah, dos, dos tres... Al, al, Focus, es, en sing. el momento, exactamente. Mm. Entonces, bueno, tuvieron, tuvimos varios cachorros afectados, algunos cachorros murieron a pesar que estuvieron bien tratados y hospitalizados. estuvimos eh, adultos que se recuperaron. ¿También la... puede afectar los adultos? El parovirus es un virus que afecta hasta el año anterior hasta el año de vida, uh -huh. el año de vida puede afectar y lo que provoca tiene una, tiene una lo que hace es cortar la división celular las, las células que se, se dividen rápido eh, se afectan y de, dejan de producirse entonces las que se ven más afectadas son las células del intestino toda la, la mucosa que, que cubre el intestino por eso están estas famosas diarreas con sangre, estas diarreas hemorrágicas Eh, y, y afecta los glóbulos blancos que se dejan de producir, entonces el animal, eh, la, las defensas se van al suelo realmente, uh -huh. Deja, de, no tienen más, más defensas, entonces se ven afectados por, otros, por otras enfermedades. Eso sí, como... es una malaltia que perdona, eh, que, que, que, que los animales patecen. Bueno, por supuesto, es una, enferme... es una, es una enfermedad eh, en las cuales el animal, cuando lo ves los primeros signos son, el animal está muy muy muy caído, muy apático, Eh, se pueden hacer algunos tests de determinación unos test rápidos pero el problema es fiable es hacer una analítica general que se ven ve los glóbulos blancos por el realmente decir sin, sin glóbulos blancos mm. entonces hay que actuar rápido hay que poner fluidoterapia y bueno, si el animal tiene que estar con, con asistencia como si fueran en, en la UCI eh, 24 horas eh, bueno más, varios días por lo menos 3 4 días. Y, y eso os vau adonar a meitat de l'estiu? Eso nos ha dado, finals, finals sí, a fin, al final de final. agosto empezaron finals a entrar unos voz. casos. El primero que diagnosticamos fue el noray, un perro adulto, bueno, un labrador de un año aproximadamente, que tenía dos años. Con esto me di cuenta que no tenía dos años. O sigui, que sí, amb això t'han vas adonar que, que, que tenien Això de l'edat, clar, clar, no venen amb el DNI. Entonces era un perro que tenía la boca adulta, y bueno, tenía dos años, pero si el perro cogió la parvo, como fue, obviamente que no tenía más de un año, un año, dos, tres, cuatro meses máximo. Entonces tenemos muchos cachorros y muchos adultos jóvenes que eran susceptibles. I clar, tots estan barrejats. Claro, claro. Y además que, mira, eh, un gram de, de, de, de materia fecal con un virus puede contaminar 10.000 litros de agua. Uf. O sea, que, que es impresionante la capacidad que tiene de difundirse. Y la protectora ha ido creciendo, pero las instalaciones son bastante precarias dentro de, de, a nivel de, de, de aislamiento y todo, es muy difícil. Mm. Hemos hecho un plan como para frenarlo, controlarlo, y bueno, nos ha funcionado porque hemos tenido suerte. ¿Qué, qué, qué han he hecho más o menos? Bueno, para... hemos, hemos tratado de, de, de, de empezar a aislar los cachorros, eso hecho unas tres zonas diferentes, una zona donde están los enfermos, en otra donde están los, los que están en transición, que a lo mejor pueden haberse enfermado pero todavía no, no han como una menada cuarentena. Exactamente, y otra y otra zona donde están los perros nuevos, uh -huh. que están totalmente eh, desprotegidos, porque claro, tampoco sabemos si vienen vacunados, los perros claro. que vienen de la calle. ¿Y a vacuna para el parvovirus? Hay una vacuna y es muy efectiva. Pero ¿Y a qué edad se ha de posar esta vacuna? Pueden, mira, nosotros hay una, una vacuna que utilizamos que se puede poner a partir de los 30 días, pero recuerda que siempre necesitas 15 días después de la primera dosis, un recuerdo, bueno. eh? o sea que ya estás yendo a los 30 días y que haces 30 días con un refugio, con un cachorro allí en el refugio. Para eso tenemos las mainaderas y las claro. casas de acogida. Claro. Que ellas mirad... son las que puedan avisarte, ¿no? De, de... No, ellas son las que pueden tener estos cachorros en casa hasta que el animal tiene la, las las defensas suficientemente preparadas para entrar al refugio y enfrentarse a una enfermedad. Uh -huh. Es que al eh? ideal sería que aunque no de él no trepitchese un refugio. Lo ideal sería tener una charxa tan grande de casas de culla de menaderes que així que entra un cadell, distribuir-los amb elles. No de, un cadell no hauria de, mai de tocar un refugi, almenys com el nostre. I llavors les adopcions com es farien de cadell? Si eh, és que igualment un cadell no es pot donar fins als 20 dies perquè la llei de protecció dels animals ens prohibeix que en 20 dies donguem els gossos que han de passar obligatòriament 20 dies a, en el refugi fins que no es donguis amb adopció. Aleshores, aquests 20 dies els gossos haurien d'estar en cases d'acollida i en allà es podien detectar si venen impossibles malalties i així evitarien molts contagis però el gran flux, el gran ritme d'entrades de cadells fa que no tinguem les suficients cases d'acollida i, a més a més, tenim les cases d'acollida ocupades també per gossos adults malalts, uh -huh. perquè parlem de cadells, però podríem parlar de iaios, podríem parlar de, sí, sí, de gossos que venen amb traumes, clar, amb traumes d'accidents... Avui de ens els cadells, però... Ah, però, és però és que és tot un món, eh? És tot un món. Per tant, ara mateix tenim més o menys controlat sí, en Tornat sí. a sortir Fuim amb les... Sí, sí, tuveu una paja realment que eran perros que también se afectaron con todas las perreras y se juntaron varias cosas, pero ahora de momento está todo controlado. Mm, ha de una mica, pues, doncs, uh, triste, ¿no? Sí, es frustrante para vosaltres. Es muy, per, es muy porque, vosaltres. Eh, realmente es una enfermedad provoca mucho dolor abdominal, uh -huh. los cachorros tienen mucho dolor, tienes que mantenerlos sedados, hay que darle mucha analgesia, eh, uh -huh. tienen cólicos abdominales muy fuertes, entonces lo ves que sufre el cachorro. Uh -huh. Y realmente siempre pensamos, vale la pena hacerlo pasar por este sufrimiento, bueno, si se recupera, sí, luego lo ves, contento, adoptado, feliz, luego viene el año a castrarse, súper contento, con su familia, y bueno, vale la pena, pero es Però parte de nuestro trabajo. Penseu ¿no? també que els cadellets han d'estar ingressats en centres hospitalaris moltes vegades externs i val molts diners. Clar. Un cadell, un ingrés d'un cadell pot arribar a costar-nos sí, uns 600 euros si el volem salvar. Aleshores, d'aquí també bé, és bé doncs, la necessitat de... De, de mainaderes, eh? Bé, bueno, mainaderes, tenia... però cop estan malalts han d'estar ingressats. Clar, no estan mainaderes. mainaderes i ajuts econòmics, que la gent també, eh, escolta, si no tenen temps ni, bé, bueno, ni, això... i els hi fa molta pena doncs, tenir animalons a casa perquè després tenen por de desfer-se mm. i, i tenir un vincle amb aquest animal i no saber desfer-se'n, una altra manera d'ajudar econòmicament. Bé per això existeix la figura del padrí, del soci eh, poden ser compradors dels de encants solidaris els encans serveixen per poder arribar. A aquesta gestió proteccionista uh -huh. que la gent sàpiga que nosaltres tenim molts ajuntaments clients però els nostres ajuntaments ens arriu per pagar les nòmines hi ha unmunt de gent treballant per tirar endavant cada dia. Uh -huh. Però tot lo que, que no es veu, tot el que no es veu, per exemple l'ingrés d'un cadell amb ferro virosi, Uh, o, o l'eutanàsia és perquè dius no puc pagar o si tires endavant han de sortir els diners d'on sigui i doncs és, és gràcies a l'ajut de, de tota la gent doncs, altruista que, que ens aporta doncs aquesta, Aquest aquests diners mm -hmm. i que com sempre diem no són suficients no? Mm -hmm. però, però bueno déu nhi Arribarem fins on puguem. Déu-n'hi-do i... déu déu aquest, aquest és, és estiu. És complicat assolir-ho en centres d'acollida. I en entre, entre tota l'arribada de cadells, eh, l'augment de les adopcions, al parvovirus A més a més, tu, Sílvia, estaves al capdavant de, de, dels encants solidaris, preparant buscant, buscant és un capítol que valdrà la pena parlar. Ja ho hem fet, eh? Fons mesos vam dedicar un especial als Encants Solidaris. Tornarem a fer-ho, perquè és molt important. Perquè li han donat una miqueta la... Ja ho explicaré, ja. tu Necessitutem, ara no. Molt bé, Silvia. Doncs nosaltres, si us sembla, no sé si vols afegir alguna cosa més, Marcelo, sobre el virus. A pesar que hubo muchos cachorros enfermos, también se salvaron cachorros, ¿no? todo el, el equipo, las mainaderas, tot, tot, creo que... I ja els se hecho... serveis veterinaris sí. excel·lents, això s'ha se... de dir, vull dir, ells se treballen hecho... molt. Per, per... Se ha hecho un buen trabajo y, y bueno, y, han, y se han salvado muchos cachorros y adultos, y bueno, uh -huh. nada, esperemos que tenen Esperem. suerte, que no, entre, que no entren més. Clar, tant de bo, tant de bo. Vale. Això ara, el que heu de fer és fer una detecció, si es pot fer molt, molt... I que no molt... sé si amb el fred s'atura això no. No, no, com, no. com és? Com, tot com arriba com el parvovirus? A, a, a part d'un contagi de gos a gos, hi ha una altra manera? No, no, de... el problema és, bueno, i otra cosa que també era que, que teníem el problema del refugio, que a lo mejor un perro adulto està en contacte con un perro con parvo, no s'enferma, se però pero puede llevar eh, pot el virus, claro, en mm. su caca, por un mes, mm. va transmitiendo. Perquè antigament, Marcelo, deien que eren els gats que transmetien eh, no, el parvovirus. No, els gats tenen una enfermedad eh, similar, que és la panleucopenia felina, que és es una espècie de virus, és eh, un, un virus de la misma família. Però li poden encomanar els gossos, als gats? No, són diferents. Antigament, antigament aquí a Espanya es, es deia molt això, eh? Bueno, però hi ha moltes creències Es deia molt això. Fa que als anys 80 jo vaig tenir un gos amb paró i, i el va veterinari es va dir directament que era pels gats que vivien al costat. No, no, que no. T'ho bueno. bueno, hi, hi... Hay variantes, y acuérdate que també van saliendo siempre virus nous ahora hay un perovirus 1, un perovirus, una sí, cepa nueva, sí, una de las ja, ja fa... Mm. 20, quants anys fa d'això? Fa 20 ja? anys, 20? aproximadament. Ja, ja, 30, no? no els als, 80, 8, no, anys 80, eh? Sí, devia no. ser inicis dels 80, ah, i ja això que... el que deien, els veterinaris deien això. Canvien molt les coses. Ja, ja, però t'imagina't, no? jo, no, però jo però encara no tenia no la no creença... Internet, no? No, sé no. no internet, no? Okay. Internet? En absolut. Som, Bé, és que ja som... Nosaltres ja tenim... comencem a tenir una edat. Una edat. Bueno, Marcelo, moltes gràcies i esperem, creuem els dits i animem a la gent a que ajudi a la protectora Nosaltres ens haurem aquí l'última part del programa amb la Marta Masmitja L'entrevista Doncs estem aquí l'última part del programa, donant la benvinguda a, a una persona que ens estimem molt aquí, que és la Marta Masvitjar. Benvinguda, Marta, com estàs? Gràcies, eh, per allò que ens estimem. Sí, oh, sí oh, perquè no, quan no, ve no, la Marta sempre avui són... Avui sortiré, sortiré estimada. Oh. Eh, avui sortiràs amb un... Eh, clar que sí, com sempre, és no? És bo, estem molt sí, bé aquí. És bo, <laughs> bo. Marta, t'ho dic perquè cada vegada que vens ens expliques coses molt, molt, molt boniques, sí, sempre, no? Ens sí. expliques a uh, històries molt agradables de, de sentir i que, diguéssim, ens omplen una miqueta el cor de felicitat i és veritat sí, sí, eh? eh? sí. a vegades les històries doncs, que, sí. que, de, que també hem no, no, de sentir sí. doncs. clar, tu vens ens expliques a la, part, a... la part bona de, de la protectora que dels dic... animals, és bona eh? que sóc una però... privilegiada perquè la part dura de la protectora no me la menjo Clar. sincerament. Però sí. Sí que, però sí que la coneixes, la eh? Conec la conec, perquè a veure, quan he pujat a pues, dies de pluja i veus que els gossos pues, es mullen, que hi ha fang, que voldries que, que fa fred, que hi ha humitat i que veus els gossos que comencen a agafar la tos i que dius, ostres, uh -huh. ho veus. Però ho el, veus. el que hem de dir és que tu t'encarregues doncs, de la part social, sí. no?, de la protectora, que el que hem de dir que és el projecte Vincles, que sempre ho recordem, Marta, si vols fer un petit resum. Sí, Vincles, jo sempre dic que és, és un dels projectes socials de la Protectora d'Animals de Mataró, un dels projectes socials, perquè com diu la Sílvia, els encants solidaris també són un altre Exacte. projecte social mm. que ja parlarà parlarem extensament en un altre programa. Però si és el... Nosaltres hem enfocat l'animal abandonat una miqueta que pot ajudar i contribuir doncs, a ajudar els més necessitats. Uh -huh. I a, les a les persones A les persones més necessitades. I sobretot, o sigui, quan parlem de persones necessitades, jo sempre dic que hauríem de matitzar el que és persones amb risc d'exclusió social, persones que, entre cometes, un... han patit molt uh -huh. i ho tenen molt difícil. Sí, no, no tenen per què tenir una malaltia, eh? No, no, no. no. Gent o sigui, que no ho ha tingut bé i o sigui, ni fàcil a la vida. Exacte, o sigui, jo sempre diferencio entre el... Quan dic, parlem de... de jo parlo de dos vessants, o sigui, el que és el que en diguem la persona amb una malaltia física o psíquica, eh, des de problemes, doncs, pues, eh, tant de mobilitat com en problemes de malalties mentals, com en persones amb greus problemàtiques i a nivells socials que han patit moltíssim, uh -huh. eh, des de nanos doncs, que estan en cases tutelades, eh, persones, vull dir que, que la vida... en Famílies estructurades. Estructurades, uh -huh. perquè no s'ha ajudat gens, vull dir que, que tenen greus problemes d'angoixa, d'inclusió de, de, de, de frustració, però a nivell personal no estan malalts, però necessiten un vincle, necessiten un animal, necessiten trobar alguna cosa. Llavors, amb aquests projectes, amb aquests programes, nosaltres el que intentem és ajudar totes aquestes persones. I, I, que... i no ens deixem la part educativa, que veure, també és, una altra. Aquest aquest és el és un tercer altre capítol. Tema. Que que jo... que és que, clar, aquí no parem de no parem. coses, eh? I el que dic és que, clar, els animals ajuden, però ells ajuden els animals. Uh -huh. Que aquest és el, el, el maco del projecte Vincles que ens retroalimentem tots. Uh -huh. Vull dir, uh -huh. els animals que ningú vol, els que estan abandonats, que també necessiten socialitzar-se amb la gent, necessiten contacte, necessiten sortir afecta. del pati uh -huh. dels gossos i tindre un contacte amb una persona i afecta i estar en una activitat, doncs, ells els ajuden, uh -huh. i alhora aquests gossos ajuden a les persones. Quines activitats tenim preparades pel a part, setembre? A part, com tu has dit, tots els col·legis. Sí, sí, sí, els col·legis és un altre... Bueno, no sé, de què voldries començar el, a parlar? El, a part, el, els setembre. col·legis, és, jo, no, jo ja no els fico dintre del programa social de, de, de la protectora, sinó que és el programa educatiu. Molt o sigui, bé. el uh -huh. que intentem amb les escoles és fomentar més a la protectora el que és la tenença tinen, responsable d'animals de companyia i civisme. Uh -huh. o sigui, que també és molt important eh? arribar Moltíssim. als nens que seran els futurs els futurs adoptants les persones que aniran després doncs, ho a comprar o adoptar i sí. els que hauran de saber que hauran d'esterilitzar el cadell que el gos ha d'estar identificat uh -huh. perquè si es perd, tot això s'ha de saber tot això la Marta doncs, això ella, de ella va a les escoles i, i ja jo penso que, jo que dintre de 10 anys si fem estadístiques de l'abandonament espero, després d'haver en programes educatius, de totes les accions que s'estan fent, de que realment baixi, eh, la, la, la, la xifra que passa, Marta, que hauríem de fer-ho a tots els col·legis de tot Catalunya, almenys. I tot Espanya. Sí. I tot Espanya, eh. Mm. Bueno, sí, pa, però per, no. per on vols començar? Que, com ho tenim marxetembre? A veure, març, a nosaltres eh, hem començat, bueno, ja durant tot l'any passat, a finals de... bueno, i ja a finals de juny, hem estat treballant bastant amb tres programes que començaran i arrencaran a partir d'aquest octubre, o sigui, s'han estat perfilant i configurant. I per mi, són tres grans programes i molt diferents. Un és el programa de la tercera edat, que en parlarem un dia en concret, vale. eh? perquè aquest ja va destinat a casar els avis, i és, la intenció és nosaltres anar amb els gossos, i després ells que també vinguin algun dia a fer una visita a la protectora, i eh, treballar amb els gos i els avis. Uh -huh. És un programa molt maco. Després hi ha el programa per joves adolescents, tutelats, ...per serveis socials de l'Ajuntament de Mataró. Tota uh, d'aigua, Marta, per aquells que doncs, no estan, diguéssim, ...ficats en el món de, dels serveis socials, què vindria a ser? Mira, jo dic que són nens que estan en cases d'acollida, mm -hmm. ...que s'han separat de la seva llar per problemes familiars ...i que estan en una altra casa. I el tercer programa que tenim, d'un que aquest també el parlarem, perquè aquest és un programa llarg, també, que farem, i el tercer programa és el que començarem també a la presó de Quatre Camins, que és un programa d'educació canina per a presos. O sigui, els presos educaran els, els nostres gossos a què? A, a seure, educació, a seure, a geu, a comportar-se, a saber què passejar... És un programa d'educació, eh? això és xulíssim. Això mereix tot un programa, o sigui que penses que potser podríem portar algú de, sí, de la presó sí. no, i poder no, no, no sé si presos, eh, però potser algun responsable d'allà perquè sí. vingués algun dia sí. no? a pel·lut. Sí, sí. De fet, demà vaig a una reunió que de perfilar tot el programa amb la Mercè i amb la Marina, la tòloga i l'educadora canina que tenim, i a partir d'aquí comencem. És un programa molt maco, eh? Quan, quan pot durar aquest programa? Quant de temps no, Un any? Un any? Un any? Un any no, no, no, a veure, els programes són trimestrals, cada tres mesos. Però diferents grups, amb el qual durarà un any. I quants gossos dureu? Més 4 o menys? 5. 4, 4, 5, 5. Gossos, sí. Els teniu seleccionats ja? Mm, alguns sí, però encara hem d'acabar de... de perfilar. Volem saber primer quin tipus d'usuari tenim, quin tipus de quanta, la quantitat de, de gent, les parelles que podem fer, i a partir d'aquí escollirem una mica els gossos. Més o menys els tenen tastats. Eh, ja. I els escolliu i, i després, eh, què, no poden ser adoptats? Perquè... Sí, no, no, sí, sí, sí, eh? sí, sí, ah, sí si l'objectiu... Perdó que me metta, no, però generalment una vez que los eduquen, los adopten. ¿no? Claro, que... És que un dels objectius és que a l'adopció si facilites l'adopció d'aquests gossos, perquè és un gos educat. Un gos que ja sap passejar, un gos que sap seure, un gos que sap obeir. Mm. O, sigui, que, el... aquí, o sigui, això vol dir que qualsevol gos, diguéssim, que vosaltres teniu ja ensinistrat d'alguna manera, pot anar per vincles, sí. no? No, no, però és que aquí són gossos que no estan ensinistrats perquè el que han de fer són els presos ensinistrats gossos. Ah, d'acord, d'acord, d'acord. O sigui, ells ens ensinistraran. Sí. Molt bé, molt bé. Marta, que interessant. A veure si podem intentar aconseguir tenir el contacte d'alguna sí. de les persones de la presó. Jo penso que en octubre, la que eh? comencem el programa, podem fer-nos vindres i parlem, parlem. Aquest I un dia molt fem bé, tot un molt bé. Bé. molt bé, molt bé. Bé, doncs, déu-n'hi-do el resum... Ens Sí, déu-n'hi-do en el resum d'aquesta aquesta primera hora de, de, de tot el que ha sigut l'estiu a la protectora la setmana vinem, continuarem parlant uh, de més temes, Sílvia, oi que sí? Ah, Tenim moltes coses que parlar i bé, aquí ens acomiadem, fins la setmana vinem, adeu Martelo, no, Marta, Sílvia i als adeu. nostres oyents, adeu, i recordeu que avui hem parlat del rasti, a veure si aconseguim una família per ell. Vinga, adéu. adeu. Adéu. Adéu.